Частина четверта Мокра меланхолія Абу Касима Він кидає свої капці в ріку тігріс, Та вони по-злодійській, Нічною порою вертають до нього назад. Абу Касим страх нещасний Повернув у дім свій власний, А вернувши, розридавсь. Він скупар був, не злодюга Аж тут ось яка наруга Впала, що й не спам'ятавсь «Боже!» – крикнув він крізь сльози «Чи ж то я, коли йде в лози Крадене добро таскав? Чи в кав'ярнях крав тюрбани? Чи по лазнях я кармани людські ревізував? Чи з злодіями я шлявся?» До комори добирався, з тайні коні виводив. Чи то я підніс правицю на халіфову скарбницю, чи візиру догодив? Будь я не купець, а віхоть, як чужого хоть на ніготь, до моїх прилипло рук. Що ж судді я тому вдіяв, що мене він позлодіяв, і здер з мене грошей гук. Боже. Знаєш в своїй власти, чи хоч думку мав я вкрасти ті папучі на Я ж не ткнувся б їх, як живо, Коб не жарт, що так злосливо хитрий друг удрав мені. Ах, та вже тепер я бачу, що мою почтиву вдачу тії капці в гріх ввели». Я бажав папучі мати, мусив все мій друг пізнати, щоб він висів на гіллі. Я бажав в нових ходити, грошей жаль було купити, пристрастилася душа. До оцих кайданів клятих, через них прийшлось віддати купу ось яку гроша. Кляті капці, засліпили, ви мене зовсім в ті хвили, душу спутали мою. Ви мене ввели до згуби, так за те я чорту в зуби всій хвилині вас даю. Втім, настрою страх понурім, він за вуха, капці шнуром, міцно враз оба зв'язав, Взяв на плечі, мов колоду і над річки тігра воду. В тихих думах поманджав Недалеко мав манджати Близько від його кімнати Бистрий тігріс шумно плив А Букасим над рікою Став і ось перед собою Свої капці положив Капці, мовив він, невдячні Ви забули необачні Як я вас любив, беріг як я звільно вас чалапав, кілька сот разів вас латав, підбивав, скріпляв як міх, а проте ви капці кляті, замість вдяки, благодаті довели мя до біди. Ось вам від старого друга. Замість вдяки, та ж наруга. Ідіть до біса до води. І Каміння в них наклавши, шнуром добре зав'язавши, розмахав і бух в ріку. А вертаючи додому, тішивсь, що собі самому помсту видумав таку. «Ой, так-так, собі самому, бо коли вернув додому...» І про капці ні доду, злая доля наготові, тій капці стофунтові мала на його біду. Ось три дні собі минули, Ніччю рибаки тягнули невід в тігрісі по дні. Як тягнули, так тягнули, Раптом щось тяжке почули, Мов колоду у матні. Бачність риба знать велика, Крикнув невода владика. Затягай до бережка. Живо, братці, осторожно, Бо її сполошить можна, Але ж бестя тяжка. Стогнуть рибаки, працюють, Знай, до берега прямцюють, Аж ось раптом прррр та гоу. Зап'ялась матняв колоду, Щоб відп'ять владика в воду Мусив бовхнуть стрім голов. Довга шпорта встам та нипав. Виліз ледве-ледве хлипав. Хлопці не відпотягли. Ще тяжкий. Ну, Богу хвала, значить, риба не прорвала. Страх цікаві всі були. Витягають. Що за дитько? Риби ні хвоста не видко. діри у матні кругом. А на споді, для вигоди, два капчиська, мов колоди, та ще й з кам'яним нутром. Став владика, та й журиться, проклинає аж куриця, Щоб йому тристенний біс, тому вражому падлюці, Що ті дідчі папуці нам в найкращі вир заніс. Аж один рибак погляне, та й говорить, «Пане, пане, чи ж не знаєте ви їх? Се ж тристенний його бабці, або касимові капці. Він собі з нас робить сміх!» «Так!» – владика лютий крикнув. Капці зневода він смикнув і нічого не сказав. Взяв на плечі, мов колоду і, прискорюючи ходу, вулицею поманджав. Недалеко мав манджати, зупинився просто хати, де наш Абу Касим жив Там, щоб хвильку віддіхнути і довкола позирнути, на землі їх положив Просто скрізь було в тій хвили Тож він розмахав щосили капцями та й бух в вікно Сам на річку скочив живо, та й знай шепче «Маєш пиво, маєш все мені одно!»